128-ci məzmur Ziyarət nəğməsi Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, Onun yolları ilə gedən insan. Çünki öz əlinin bəhrəsini yiyəcəksən, Xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan. Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, Övladların zeytun pöhrələri kimi süfrənin ətrafını bürüyəcək. Rəbdən qorxan insan belə xeyr dua alacaq. Rəb Siyondan sənə xeyr dua versin. Ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən, Övladlarının övladlarını görəsən, İsrailin üzərinə sülh olsun.